بسم على أشرف الأنبياء والشهداء وعلى آله وصحبه أجمعين فبمشي صدري ويكلئ أميري وخذ ما خلته من ليشالي يفرق قودي بقانة لا عمنا إلا ما علمنا منه العليم الحكيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semanya dalam sama-sama kita panjakan kerana kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, belakangan dan lebih penting lagi kesabaran, kekuatan Allah Taala berikan kepada kita dapat kita terus duduk dalam majlis, dalam majlis yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala majlis ilmu. Jadi tidak sah sebelum kita melakukan takdir kita naik secara Reinkarnya kita sama-sama ha, bawa diri kita, roh kita kembali kepada kekasih dan tercinta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara yang terbaik, kita <tuh> sama, sama kita berzikir kepada Nya. Insyaallah. Bismillah. Sesungguhnya, Allah Yang Maha Pemberi Kebenaran Dan Yang Maha Kuasa. Dan Yang Maha Pencipta Yang Maha مليك على عرش الشماء مهيمن لعزاته تعانوا الوجود وتشتدوا فسبحان من لا تجه الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد مواحد مليك على عرش الشماء تنيت ان وجود وتشجد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 لا اله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون التاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دونك كاشفا لا إله إلا الله الملك الحق المربي محمد صائق الوعد الأمين لا إله إلا الله ظلم علك الحق المرزيين محمد صادق الوعز الآمين لا إله إلا الله ظلم علك الحق المرزيين محمد افضل الوعد والمه Ν Banana أشتغفر الله إن الله ها كانت وأشتغفر الله إن الله ها كانت وأشهر في الله إن الله ها كانت over uh -huh. Molehi, tentang syarikat, betulnya dengan, eh, syarikat yang mana, kita akan tahu, dengan, sebelah. Baik. Besar dan yang dihormati Allah dan, pada diri yang lalu kita telah membahaskan bagaimana Imam Al Ghazali. Yang tidak menerima Al-Mujiz, eh, membicarakan tentang betapa pentingnya makasabah ini. Sebab eh, jika kita boleh bermakasabah di dunia lagi, eh, tanpa menunggu di akhirat telah, maka banyak urusan-urusan kita eh, disempurnakan di peringkat dunia. Eh, jadi tidaklah bertanggung semuanya di akhirat telah. Sebab kalau semuanya ditangguhkan di akhirat telah, maka lambatlah prosesnya ha, untuk kita masuk syurga Allah SWT. Jadi, tuan-tuan dan puan syasnya, kalau ada urusan-urusan yang kita boleh selesaikan di dunia, kita cuba selesaikan di dunia. Ha, jangan kita tangguh. Ha, jangan kita lewat-lewatkan. Ha, sebab nanti banyak bertimbun-timbun file-nya di akalat telah. Ya, dibuka satu persatu kalau kata fail kat pejabat ni mesti fail tepi kecil tu dia tak kira sangat. Kita buka fail yang tak besar lah. dia. Tapi kalau dia atirah semua fail tak kira kecil besar pejabat daerah pun akan di, akan dibuka. Jadi banyaklah. Jadi jalan cara dia untuk nak menelakkan ini kita selesaikan ha, kalau boleh di di dunia ini dengan cara bermusabaqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musabaqah dia itu. Tentulah muka yang dirahmati Allah sekalian. Nah, jadi kita kena ambil ini kita sambung lagi tentang betapa pentingnya kita sentiasa kena muhasabah ini dengan mengingati setiap detik dan nafas dan umur kita itu adalah ibarat mutiara yang bernilai yang tidak boleh ditukar ganti ha? umur kita yang berlalu ke sana kita nak beli banyak mana siapa ada duit banyak nak boleh tak beli nak bawa balik umur kita ha masa kita yang lalu kadang-kadang banyak kita siap, kita sia-siakan tak boleh nak bayar. Tak, tak boleh nak bayar walaupun banyak harta, duit dan duit ringgit. Dan tidak boleh diperjual belikan. Walaupun dengan harta bergedung-gedung yang dengannya bakal menjamin hidup seseorang itu telah selamanya. Ha, sepatutnya... Ha? Umur kita ini kita gunakan Untuk mencari seberapa banyak Ganjaran yang yang mungkin ha? <tuh> Ramai-ramai orang duit buat Pasal pencarian emas NA370 Kadang-kadang ha? tak ada kerja apa Duk tunggu depan TV itu kan maklumat bukan dari sang kerap Dan sejam dua jam maklumat yang sama juga Duk tunggu sang -sang. Dan kadang-kadang menghabiskan masa Di depan TV ha? Jadi kita kalau kita ingatlah umur kita ni. Ha, jangan biar dia berlalu begitu Begitu sahaja ha, Jadi semua kan Nafas kita Dijen kita telinga kita Mata kita ini Jadikan alat apa Alat untuk nak generate income ha, Sekarang UST semua cakap tentang generate income Sebab kerajaan anak lepas Jadi UST kena berjiri atas kaki sendiri Semua fikir <laughs> nak, ya, nak generate income Jadi kita pun Bicara tentang generate income juga Tapi income kita bukan Income dunia lah Itu income asing akhirat. Maka setiap yang kita masuk kita jangan jangan biar dia berlalu, eh, selesa ha? kalau boleh semuanya itu mendatangkan ganjaran pahala kepada kepada kita. Ha, nafas kita yang kita kita lepas tu eh? ya Semua nafas-nafas yang dihembuskan secara sia-sia terhambur sebagai barang terbuang Kita buang balik mana masa kita. Untuk perkara yang mendatangkan kemubarakkan adalah sangat merugikan manusia. Kalau terbuang begitu saja konvoksian, sesuatu yang sia-sia. Apatah lagi masa kita umur kita ini kita buang kepada maksiat kepada Allah, ah ha, buat satu ah ha, buat kemotorakan di atas di atas muka bumi ini. Yang mana kata Imam Al-Ghazali, yang mana tidak wajar bagi kita yang sempurna dan waras akal nak mensia-siakan begitu? begitu saja, nah, kalau orang yang ada asal, dia boleh fikir ha, dia bayang, kata apa <coughs> akhirat itu abadi, yang perlukan bekalan yang banyak, sudah pastinya ha, dia dapat berfikir bahawasanya, dia tak setakutnya membuang masanya umurnya begitu, begitu saja ha. <coughs> so, tuan-tuan-tuan yang dirahmati Allah dan, ha, ni imam al-Nabi ajar kita tentang kaedah murah sabah, ha, kita adaptasi dah, ikut kesesuaian kita masing-masing masing-masing, ini satu kaedah yang dia beri, biasanya bila Imam Razali bagi satu kaedah ini, dia memang berasaskan kepada pengalaman dia pengalaman yang panjang dalam alam sesufian dalam alam menjijik jiwa ini dia bagi satu kaedah kepada kita kita bolehlah mungkin tak sesuai untuk semua orang, tapi kita boleh adaptasi ikut kesesuaian diri, diri sendiri setiap pagi kaedah dia Setelah sholat subuh, ha. kosongkan hati kita lalu bermuhasabah dengan berkata, Ya Allah, aku tidak mempunyai sesuatu benda yang berharga pun untuk diriku selain umurku saja. Setiap kali kurasa umurku lanjut, setiap kali itulah kurasa modalku berturunan ha? dalam penajaan kita dan sebagainya. Ha? Penajaan kita Allah Ta'ala ada bagi modal. Modal kita itu u. Oh, umur kita, semakin hari modal semakin ku, kurang kita kena cari lagu sebanyak yang yang mungkin ha, setiap kali kita dah sambut hari jadi, ha, jangan teronok sangat kan, ha, sebab bila sambut hari jadi seterusnya, modal semakin ku, kurang, maksudnya semakin dekat dengan kubur rumah ha, semakin jauh daripada maksud rumah kata pergi, kubur kata ma, mari semakin hari, semakin kecewa aku berniaga atau mencari keuntungan. Hari ini adalah hari yang baru yang Ustaz takdirkan bagiku untuk hidup lagi. Alhamdulillah, bangun-bangun, selip. Kita buka-buka mata, Alhamdulillah, atas kanah. Mencengokkan juga, bawah kanah. Selip-selip, kita tengok ada atas kanah di. Haa, ada orang selip-selip, buka-buka, balutlah. Alhamdulillah, Tuhan bagi sehari lagi. Hari ini, tuan, -tuan ya? untuk hidup lagi dipanjangkan umurku dan dimenarkan aku mengecap ni'matmu andai kata Allah mentafjirkan aku mati nescaya aku akan bermohon untuk kembali ke dunia kita saja, semua manusia kita masuk saja, mati saja tengok semua yang Nabi bagi kau benar, Al-Quran bagi kau benar kita kata apa Ya Allah, balikkan aku cari saja saya apa, aku nak buat amal soh amal soleh aku ha. akan bermohon untuk kembali lagi ke dunia walaupun satu hari saja supaya aku dapat berbuat amal soleh wahai jiwa eh, katakan kepada kita ha? wahai jiwa eh? eh, ingatlah eh? katakan kepada jiwa kita jiri kita, anggaplah dirimu sudah mati, jalu Allah mengembalikan engkau untuk hidup lagi hari ini oleh itu awaslah wahai jiwa dan sekali lagi awaslah, jangan engkau sia-siakan hari ini kerana setiap nafas dari nafasmu itu adalah mutiara yang tidak bernilai. Janganlah engkau bermalas-malas dan tundung pada melakukan sesuatu yang tak berguna atau berehat-rehat saja. Katakan Tuhan Selian, ibarat macam ni, Okey, kalau kita mati Tuhan Selian, kita akan minta balik hari lagi. kata Tuhan Selian, memang kita mati sengguh. Dan Allah Taala pulangkan hari ini kepada kita. Ha. Kita bayangkan bagaimana kita nak guna hari ini. Kalaulah hari ini peluang yang Allah Taala bagi seperti mana yang kita ni hiz minta. Ada kita nak habiskan kita nak berangan-angan, tentuan-tentuan. Sudah pastinya kita tidak. Kita akan menggunakan sejak matinya detik dan saat untuk apa untuk melakukan yang terbaik mendapat pahala yang ter terbesar ah ha? ha? untuk apa untuk Allah subhanahu wa ha. sehingga engkau terluput dari tingkatan-tingkatan yang dijanjikan kepada orang-orang yang berpangkat Yang tertinggi yang dilandaui Allah cari betul pahala tentang selas <coughs> kita ni tentang di dalam tugas nanti ikut macam kita kat dunia jugaklah ada orang duduk taman tun, ada orang duduk tajanan utama, ada orang duduk singai boya. masing masih ikut dia punya apa? Hingkam dia. Selagi hingkam dia duduk lagi syok lah. Saya pada bandar raya. Kita pun dalam surga macam tu juga. Ada orang yang hingkam dia tinggi, dia dapat surga yang paling tinggi. Ada orang yang hingkam dia rendah, duduk dapat duit. Pertengahan punya surga Begitulah maksudnya Cari ukang kita sebanyak mungkin Jadi ruang dan masa yang kita ada tu Kita cari ganjalan Sebab tu Di sana nanti Kita boleh dapat Kedudukan yang Yang tinggi dalam Cara menurga Seperti yang dicapai oleh orang lain Sedangkan engkau tidak mendapat apa-apa Rasa kesal dan kecewa Tentu tidak akan berpisah darimu Meskipun engkau berjaya dimaksudkan surga masuk masuk kat kelas tengok-tengok kawan kita duduk atas kawan cari duduk kat mana surgo entah kita duduk bawah masuk surga juga tapi nista dan kesian sebab kawan kita ini dia pandai memanfaatkan segala masalah dia untuk apa untuk membuat seberapa banyak pahala yang yang mungkin kita ni kita ni apa ikut saja ha, ha? kita ikut apa ikut ka'ab keadaan, maksudnya ha, tapi dia tak, dia bukan ikut keadaan ha, we are living our life we are, macam mana orang kata we are living our life maksudnya, kita ni hidup tapi kita tidak kita tidak menghidupkan hidup kita maksudnya, no, orang kata. And, maksudnya kita ni kita living to the nature kita hidup, sepatutnya kita yang menentukan kita punya di living kita maksudnya maksudnya ha, kan? rasa kesal dan kecewa tentu tidak akan berpisah darimu meskipun engkau berjaya dimasukkan ke syurga namun rasa pedih disebabkan kerugian dan penyesalan itu tetap tidak akan tertanggunglah lagi tuan-tuan sedia tengok-tengok tuan-tuan kalau saya Tengok-tengok, cek cek, baru tengok-tengok, saya duduk bagi salam, ah? dia segera, tengok kelina, jadi duduk cici, cici semua, dia jaga tandas dia semua kan. Ah. Bersih, berkilat-kilat sebab kerja dia jaga tandas. Tandas, masuk-masuk, tengok-tengok, kelina duduk atas. Eh, doktor, oh doktor ke baru? Kan, tengok-tengok, tu -tengok. duduk atas, tu juga atas. Tidak-tidak, celia, asal rugi, nilai. dan doktor jelak, dia, dia tak akan kancut pristeria. Ah. Dia takkan ikut sama tarah lah Mana boleh Level sama kan Orang TMI SPM mana boleh Dia tangkap muat kan Orang SPM Exam ni Ahakib Orang apa TMI Exam rendah dah mana okay. macam tu juga Cleaner dia punya KPI dia tak kenal Tapi dia buat begitu-beke Kita KPI kita tinggi Kita tak buat begitu-beke Tengok-tengok cleaner tu Atas Orang oh, makcik Ya Allah ah <laughs> ha, Eh Itu eh, kita kena Kita kena kenal ingat Walaupun masa itu ubah juga tapi rasa, eh macam asal tak kenal, asal tak kenal, asal jekilah macam tu. Kalau kat situ saya tercakap di tempat itu. Di mana bila ditanya kepada Ibrahim Adham, Ibrahim Adham contohnya, gugur macam dimasuk dia tak diperlukan dia. Dia, dia apa? Insyaallah. Jadi tentang Ibrahim Adham, dia ni seorang raja. Dia seorang raja. Jadi dia tinggal semua. Dia tinggal semua harta dia dan saudara apa yang dia jadi dia jadi apa dia jadi apa jadi matu yang masuk dalam pasal ini matunya dia tinggalah kemewahan kemewahan dunia bila ditanya kepada dia dan saudara apa yang yang apa apa yang dapat tuan dapat buat macam ini tinggal segala kemewahan dunia ini kerajaan dan sebagainya saya saya bukan anak nak minta tuan-tuan dan tinggal semua harta-harta, semua hidup pondok kan Pakai gribah ada juga live lah Semua untuk diri saya dah tuan-tuan selian Kita ni memang, kita memang kita nak dunia ni Tapi janganlah kita lupa saat-saat -sa saat mungkin Allah taala nak panggil kita balik Maksudnya kita-kita-kita tak apa tinggi dan panjang tapi pada waktu yang sama, kita kena mengambil kira juga. Kuk-kuklah Allah SWT panggil kita balik. Maksudnya di dunia pun kita bersedia. Di akhirat pun kita ber Maksudnya Tak kisah. Tuhan nak ambil kita bila bila saja. Ha? Ada satu doa, kalau Tuhan bila amal, bagus. Masukkan dalam salat, iaitu doa lah macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, ku, engkau jemputlah aku ketika dalam keadaan engkau paling sayang dan cinta pada aku, insyaallah, doa eh, waktu dalam semayang, kalau engkau nak ambil aku balik ya Allah ambillah dalam keadaan engkau paling sayang dan cinta pada aku dan jangan ya Allah ke panggil aku. Ah, Aka ambil dalam keadaan atau ah, marah dan benci pada pada aku kita berdoa. Ah, dalam semayang kalau boleh setiap semayang kita, kita berdoa. Jadi tak minta dengan andi ketika dia sangat suka kepada kepada kita. Nanti dalam syurga dalam ketika buat ibadat dalam ketika berjaya berjasa. Ah, jangan dalam keadaan kita terlintas atau kita tergalai dalam keadaan kita buat mak, mak ah, kita tak tahu ah, bagaimana ah, kita punya end, ending kita jadi Ibrahim Adham ni bila ditanya tanya dia apa motivasi dia jawab, tiga dia kata yang dapat beri motivasi kepada dia tinggal segala pemewahan dunia yang pertama iaitu dia kata apa dia kata kita tahu kubur kita tu su, sui ha. siapa kubur dia meriah Ha kan takde kubur meriah, kalau kubur meriah tu kena risiko tak jahil atau umat dia takde buat projek lain dalam kubur ha. semua kubur kita tu sui jadi tak rasalah kita nak cari teman. Kan oh, bila kita masuk kubur tu. Jadi tak rasalah tentang sekian nak rasa nak berusaha nak cari teman. Siapa teman kita? Teman kita hanya amal, amalan kita. Oh nampak. Ha. Jadi ini yang bagi motivasi kat kita. Jangan pada kemungkin sebab semua benda yang kita sayang di dunia ini semua kita tinggal. Siapa? Apa yang kita boleh bawa? Semua tak bawa kan, isteri kita apa-apa tentang anak-anak semua kita tinggal kan, kita sayang isteri kalau boleh sayang anak-anak tengah malam kalau bunyi neng-neng-neng kat tengah kita, kita buka lampu mangkit cari. kan buka lampu, nyamuk pandai dia menyuruh, kan dia tak segerak kan, bangun terjegak oh, tunggu mana ni, tak tak tapi, saya nyamuk tu saya kena faham psikologi nyamuk ni, kan sudah dia lama, dia bunyi kan, lampu tak tutup juga, dia berpelang kalau kita sembuh lah. Tapi dalam kemuliaan Allah nak tidur balik tu Pisah Dah jaga kan Teruah, Semua nak tidur balik nak jaga, tu Nak jaga Nak beritahu tu Oh kita sayang keluarga kita Tapi dalam kemuliaan Bila kita mati masuk dalam keboh Semua dia orang tinggal je kita Isteri, suami tinggal je Anak-anak tinggal je Duduk seorang, sorang-sorang Tak ada sapa nak tunggu kita pada waktu itu baru dia tahu apa yang memberi makna kepada kita ya sekalangan dalam dalam kubur nanti. Tu so, cari teman. Teman ini datang dalam bentuk manusia. Kalau baik pakaian putih wangi bersih. Allah kita terhilanglah semua orang tinggal kita. Pada waktu itu datang untuk orang teman kita. Allah berkata leganya diri dia kita berfasdan. Ha, ah kalau datang pula dalam bentuk dalam bentuk manusia juga dengan busuk pakaiannya tomat mukanya, ha, hitam wajahnya, siapa kamu? inilah amalan kamu, saya akan menemani kamu hingga ke hari jangat dah lah, ubah sencit, kena cek syar, tambah kerit lah lagi Tuan-Tuan-Tuan ha, ha, ha, kata ha, Ibrahim Adham. yang pertama, yang kedua dia kata, motivasi yang kedua buat dia keringgai semua ni, dia kata akhirat itu abadi dan sedangkan bekalan aku teramat sedikit sedikit tak usah kena cari bekalan apa ha? itu abadi dan kekal abadi ni maksudnya siapa maksudnya apa tiada penghu penghujungnya dan sedangkan amalan kita Allah teramat sedih, sedikit sedikit sedikit agak-agak jadi tak rasa kita nak berusaha sebaik mungkin untuk mencari jaminan kebanggaan mungkin dan di akhirat kelak kita diajibi dihatimi dihadapkan al hakim yang maha adil yang maha al kabar tidakkah kita Tidakkah ha? kita tidak ada hutuh pun sekali nak jawab pun nanti di akhirat kelak semua terbentang terpampang takde nak jawab jadi, setiap eh, ada usaha untuk mencari banyak sebanyak mungkin pahala Dan meninggalkan segala dosa ataupun. Ha, ah, ini ke eh, motivasi yang eh, yang menyebabkan orang Adham tinggal semua kerajaan dia, Akhirnya dia menjadi seorang hamba yang ya, yang biasa pada. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Para salafus soleh berkata, Katakanlah orang yang membuat salah itu telah diampunkan Allah." Katalah perhatian, Tuhan ampunkan dosa kita. Tetapi, bukankah dia telah dirugikan kerana tidak memperoleh pahala seperti orang yang membuat kebaikan. Yang dimaksudkan ialah pengerujian dan penyesalan yang tak sudah-sudah. Boleh masuk surza, sebab kita masuk surza. Bukan kerana amalan kita, kerana kasih sayang Allah. Tapi, Tuhan-Tuhan, banyak mana masa kita akan rasa eh, bersalah sebab banyak masa kita, kita buangkan begitu, begitu saja. Allah berfirman, jam Pada hari Allah mengumpulkan kamu sekalian untuk hari perhimpunan, iaitu hari yang dinampakkan kerugian. Masih-masih tunduk perbayang balik betapa banyak masa-masa di dunia yang kita hadiskan sia-sia, sia-sia saja orang-sia sekalian. Contoh <tong anda perempuan yang dirahmati Allah, Allah sekalian. Demikianlah pesanan yang harus ada anda pesankan kepada dirimu pada hari-hari yang tinggal dari umurnya. Setelah itu anda harus pula berpesan kepada anggota-anggota badanmu yang tujuh mata, telinga, lidah, perut, kelamin, tangan dan kaki ini anggota-anggota ini tuan-tuan sekalian yang sama ada mencelakakan kita atau memberi rahmat kepada kepada kita pesan kepada anggota-anggota tujuh ini tuan-tuan sekalian kalau tidak jago oleh elok yang inilah akan mencampakkan kita ke dalam neraka kalau kita jaga oleh elok yang inilah yang membawa kita ke ke surga. Hendaklah buat berwaspada dalam menjaga dan memelihara satu satu dari 77 anggota itu dari dari maksiat eh dan, dan jaga <coughs> saya ada baca satu bukan buku lah, tapi dia review buku ni tajuk buku ni one man to live one man to live buku ni tajuk jadi dia review review buku ni dan tak kira kakak kita si jumpa doktor doktor so, so, cek cek kan tuan ataupun puan nak lah. tuan ada satu bulan saja untuk hidup berdasarkan pengalaman saya selaku ha, dalam lama dalam perubatan, tuan atau puan ada satu bulan saja untuk hidup, betul kau rasa ya betul lah, yang lain tu tak tahulah kalau Allah nak panjangkan umur tapi tuan ataupun ada satu bulan juga. contohan kita balik, kita nak, adakah kita nak duduk macam desa, satu bulan kan, sudah pastinya di sini dia senaraikan 5 changes 5 changes you would make if you only had one month to, to give ok itu apa dia, yang pertama review kita punya commitment, komit, commitment balik so, kan? yang pertama I have taken on too much and because of this haven't given my full attention to any. Energy. Banyak Contoh kita nak buat keadaan kita tak tahu pun apa yang kita buat tu sebenarnya. Ha, kita ikut je. It is a matter of time and nature dan kita tak bagi tumpuan yang mana ada ha? di utama, yang mana dekat kurang utama dah, dan sebagainya. Dan yang kedua, uh, have been unorganized, have less energy and simply not at max, my guys. Sebab banyak. Jadi kita tak boleh buat yang ter, yang terbaik promise let out of fear and insecurity automatically let energy from you because your heart won't be in it once identify find ways to slowly let go of the commitment that no longer suit your purpose jadi mana-mana yang rasa nak ya, yang lebih mendedahkan kita kepada kemudaratan yang kurang pahala kita ha, nak bawa ke akhirat we should let it let go lah maksudnya ha eh tujuh yang ketiga learn to say no ah ha, ni satu lagi ha lelaki tu semua orang ni tak no oh boleh boleh say. boleh yes boleh boleh boleh boleh semua boleh ambil sebulan lagi rontok nak kata yang yeah, ni ah tak mau ah ni pun, tak, tak, pun. Ha, saya tak nak kah es pun macam nak tunggu ni no no no bukan tidak kata no and ah uh, and six learn to say no nak kata cerdik pandai kan rontok don't say yes Just to please others, please, Sultan. Don't say yes. Just to please others. Kalau Sultan have to say no, say no from the very beginning. Kadang-kadang susah kata kadang no. Ya, ya, ya, ya, ya, Sampai masa no. Allah Sultan. Baik kita buat damage daripada awal. Jangan buat damage Ketika dah keakhir ke kita buat damage, waktu tu damage yang lah amat, amat besar. Kalau kita kata ni, no, tak apalah. Memang orang tak suka no. Tapi sekarang orang ada atas alternatif. Tapi bila dah sampai nak berlaku dah benda tu, ya. minta maaflah. Ya Allah. Ke no, ni kan? Dulu kita, dia bagi harapan buat kita. Siang tiba-tiba bila nak buat, no dia lah. Kalau dulu kan senang, betul. Ha, Jadi jangan takut kata Kata no Learn to say no Delicate Delicate Delicate Dari-dari Ini -dari, kadang-kadang isteri Tak tahu Nak bayar bil Ada kena bayar bil Macam tu yang duk bunuh Tak ingat apa <laughs> ha, Tak tahu nak bayar bil semua. Baru tu ajak Bawa kadang-kadang isteri Bawa, bawa bil ha? Bayar bil macam mana Kata-kata Ha? Kayak zakat Macam mana Api Jelenggit ha? Uncover your frozen dream Uncover your frozen dream Contohnya di barat contohnya Ada satu school of training ni Dia ajar kita macam mana tau Bila kau tuan pergilian Dia akan masukkan kau tuan dalam kubur Kubur buatan Oh, kita kalau tak sini kena serbu lah kat sana ini yang hantar-hantar yang training ni multi national punya company bukan bayar apa lima asli tiga asli dua puluh ni ribu-ribu punya bayar tapi dia orang dapat kesan pekerja-pekerja dia balik berubah jadi amanah dan sebagainya jadi dia orang hantar Singapore hantar semua teknik dia tengok oh macam situ kan buat-buat activation punya tubuh, masuk dalam kerana dulu dulu bagi pen bagi rentan bila masuk duduk dalam kerana apa yang masyarakat kamu nak buat? Kita pun duduk dalam kesenaran macam-macam. Saya nak jadi ayah ni sari, Saya nak jadi mak ni sali. Saya nak buat ni. Saya nak buat ni. Masyarakat saya nak jadi seorang yang. Oh masya Allah, tadi dia keluar kita balik. Balik. Tunai semua sementara kamu nanti hidup ni. Haan. Kita saja tu nak. Bila masuk dalam tanah baru nak buat semua. Sekarang ni kita duduk atas tanah buatlah apa yang kita rasa nak buat. Tak kan nak jadi ayah misali. Jadi jadilah ya, kan. Nak semua masuk dalam tanah baru nak jadi ayah menyali. Kan? Nak peluk cium anak kita, cucu kita nak jadi tok wang menyali, nak peluk cium kan Ah, cium peluk Dah macam jadi tok ni. Kan? Tu masuk dalam kubur. Saya jadi kuamik kan, menyuami menyali. Kan? Ah ha? nak membahagiakan, bahagia bahagia membahagiakan. Sekaranglah. Ha? Dia nak masuk dalam tanah. Bahawa, kalau aku boleh balik, aku akan membahajakan ke sayang. Membahajakan dengan dalam tanah. Wah oh, kan. Tak boleh dah. Tak. Orang oh, kira. Ha kan. Bahagia membahajakan. Ini perkara-perkara yang kita akan buat kalau kita ada satu satu pilihan. Tadi Imam Razali dia sebut, Sari Lidak. Ini kita bulan yang ini. Kalau Sari Lidak banyak dengar. Kita kena ribah lagi. Dia kata, hari ini hari yang terakhir mungkin kan Haa, orang kata, aku bagi sehari ke Kamu buat yang terbaik Saya rasa banyak benda lagi Yang kita kena revive Kita kena, apa Pre-slide uh, tadi Tuan-tuan dan perempuan yang Serah masih Allah Dan yang ke-enam Ini dia ada sebuah-buahan lima Yang keenam, Live one day at a time Live one day at a time Maksudnya, tuan-tuan dan ini dia panggil apa? Dia kami mindfulness. Mindfulness ni maksudnya, kadang-kadang hari berlalu tanpa kita sedar, sedar. Kita kata, oh setahun lagi umurku berlalu. Tanpa kita sedar apa yang kita buat, apa yang kita hayati dan apa kita nikmati. Dialah hari-hari yang berlalu itu hidup, -tan kita nikmati sebab yang, yang mungkin. Waktu kita makan Kita rasa makanan makin masam manis Punyahan kita itu Waktu kita sujud itu Kita letak jai kita rasa Jai kita menyentuh lantai Kesat ha, Gebu apa? Lan, lantai Kita rasa ni amat Pakai baju Bila baju kita beli baju mahal Kita tak rasa apa-apa pun Tak ada pun Pakai yang mahal Kita tak rasa bagaimana Baju itu menyapa tubuh kita Kelembutan dia Kita tak rasa Kan eh? Oh, saya rasa kita ni nak rasa setiap keadaan tak rasa pun. Kita duduk ya Allah, rebuh rasa nikmat sedap tak Maksudnya kita nikmati betul-betul tentang sejarah. maksudnya ha? setiap detik dan saat yang Allah Taala ber berikan. Ya ini kita kata live one day at a time, maksudnya mindful. Mindful ni ada satu bahawa ni saya ada seorang doktor boxer daripada UFM. Saya telefon saya dia kata Kang dia pernah di satu modul, iaitu modul mindfulness, iaitu ketara, ketara sedar, <tium> dan ketara sedar ni, kawan-kawan-kawan, ha? dia, dia punya dia develop, tokoh dia iaitu budi, ha? sebab budi banyak-banyak tentang contemplation, tenang, semua orang yang renung, semua orang ni, kisah, ruh, dengan jangka ni, budi. Ha? Eh, jadi, banyak kajian-kajian tentang ketara sedar ni dalam budi. Jadi, ditanya saya, dia tukar saya, dia, just, sebab dia cek dalam internet, saya pernah bincang tentang ketara sedar daripada sukses Islam jadi dia kata boleh tak kita kata nak combine modul islam dengan dengan apa dengan yang yang ni lah maksudnya bukan kata buddhist yang universal lah jadi masuk sana sebab bila orang ikut ketara sedar ni dia lebih semayangnya lebih kosong sebab kita duduk sebab apa ketara sedar ni dia prinsip dia apa prinsip dia what is fast is past the future is not yet certain What is important is the present. Itu dia punya konsep dia. What is past is past. The future is not yet existent. What is important is the present. Macam kita, kita semai yang kan? Kita semai yang. kita tak duduk nas melayang. Kita semai yang. kita tak duduk nas melayang. Kita sujud. Karena kita tak duduk nas sujud. Maksudnya, maksudnya kita tak mindful betul. Berarti bila masuk dalam melayang. Aku dalam sembahyang ketika berdiri ketika sujud dan rokok. Kalau sujud rokok tu rasa waktu sujud tu Dia letak dari kat kepala tu kita rasa darah lari ke lorong tu tu main pun. Dia rasa ni darah lari daripada punggung ni turun terus sampai hujung kepala. Butu oh, dia kata mindful. dia rasa sakit, nafas dia tu tarik nafas dia rasa dari dia sentuh, dia rasa, lepas tu dia rasa apa lagi? Dia rasa punggungnya lebih tinggi daripada kepala, sedangkan kaki dia rasa, kepala lebih tinggi daripada punggung, kan? Ha, tempat kosong punggung ni ah ha, lebih tinggi daripada kepala dia kaki, kepala letak sama Tarang dengan kaki, maksudnya satu penghinaan, kan? Penghinaan di hadapan Allah Subhanahuwataala. Mana kita buat buatkan? Makhluk-makhluk yang lain Mana kita pernah buat benda ni Kepada yang lain Selain kepada Allah Akhirnya dia akan membawa aku Khushu Ini nah, nama dia Khushu Mindful Kadang kita Dapat panggilan ah Kata orang yang disayani Jahtergi Kan Orang yang disayani so, okay. Kita pun cepat-cepat Nek kereta Kita niek kereta Bila kita bawa kereta Kita bukan duduklah kereta Kita sampai dah kita sampai ke tu yang kereta di jalan itu sebab kita duk yang kereta tadi kita punya fikiran dah sampai dah nak tanggar dah nampak ada rumah mak kita macam mana ayah kita macam mana sedangkan kita masih dalam kereta maksudnya itu dia perlu mindfulness. bila duklah kereta bawa kereta ingat aku duklah kereta bawa kereta tak sampai lagi jadi fokuslah perlahan-lahan ya ni dah. kan, sampai dah kadang-kadang kita dah sampai di masa hadapan ataupun kita look di masa si, hilang kita start look at the current and present function nah, itu dia punya apa? mindfulness ni, understand kalau kita boleh google banyak dia punya tapi eh, dia punya banyak social dia dalam, dalam buddhist lah kabak zin, bau izin. Maksudnya, di maksudnya Jadi dia nak give <coughs> a live one day at a, at a time <coughs> Ah ini contohnya garisan. Saya ketika Rasulullah hmm. dia buat satu garisan yang panjang, atau pasir, kayu dia buat satu garisan yang panjang. Dan antara garisan-garisan ini dia buat garisan-garisan kecil yang melintasi garisan panjang ini. Okay. Jadi sahabat saya, siapa Rasulullah? Apa makna garisan lurus panjang? Apa makna garisan-garisan kecil? Yang lurus panjang itu najis kepada tuhla kita kita dan anak-anak kamu. Dan yang garisan-garisan kecil ini garisan-garisan semak. -garisan kematian, kita lepas kita nak apa, PMR dapat semerang, kita lepas garisan kematian, selamat sampai SGM, bagi Allah Ta'ala panjangkan umur kita, garisan kematian lepas kita bekerja, semuanya Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dah pensin dah lepas garisan kematian macam kita ni, tak tahu, sama ada tempat pensin atau apa tu, kita buat kita tak tahu garisan mana yang kita akan sang. cangkut, sebab tu kita kena sentiasa bersedia, memang kita cakap dengan kita panjang tapi kita kena ingat juga Sampai garisan mana Allah Ta'ala tanggih kita bahag Balik Peduli apa kita cakap Atau tidak di dunia Tapi bila sampai masa Allah Ta'ala kata balik Kita kena bahag Kena balik Sebab itu kita kena bersedia juga nah, Untuk akhir, akhirat eh, Tanpa mengabaikan Kesediaan itu Di dunia dan Pesanan-pesanan eh, <coughs> Pada mata eh, eh, Tambah lagi lah, Kalau saya Pesanan-pesanan ha? okay. <coughs> Kepada mata Pesanan-pesanan Imam Razul Al-Azhar kepada Kepada mata Mata ni Tuan-Tuan Selian Dia ada dua Punta ha? mah ha? ha, Iaitu mata zahir dan mata Mata hati Mata zahir ataupun mata bakil lah. Mata zahir ni mata yang kita Mata dunia ni Dan mata hati ni Terujuk kepada Kepada hati Iaitu aa, Ataupun akal itu eh, daya atau berfikir Kau kata apa? Eh, buta mata tak nampak jalan di dunia. Nah ha, buta hati tak nampak jalan ha, akhir akhirat. Okey. Ha, kan? Kalau kita buta mata, insya-Allah kemungkinan besar kita bahagia di ha, akhirat. Tapi kalau kita buta hati, ha? ha ya, ya orang yang buta hati, ha, jadi dia buta juga akhirat akhirat hmm. itu yang memang lebih penting lagi dia lebih ditakuti iaitu buta, ha buta haji kadang-kadang hmm. ada seorang tu dia buta orang dia tak boleh selit dia boleh lihat tiba-tiba Allah Taala ambil semelihatan dia jadi dia tak rasa apa-apa dia tak rasa kecilan sebab takfir Allah tapi dia bertanya kepada Allah dia bertanya kepada Allah Ya Allah apa sebenarnya kau nak memberikan kepada aku ni Bisa kalau Allah SWT bagi apa-apa musibah kan. Jangan kita ketikaikan apa yang berlaku kepada kita. Sebab apa? Jika Allah SWT bagi sesuatu kepada kita, mesti ada hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang Tuhan nak bagi sesuatu yang lebih lebih hebat. Dia tanya, Ya Allah, Tuhan ambil penglihatan aku ni. Apa sebenarnya yang Tuhan nak berikan kepada aku? Lama lepas tu, Tuhan kecilian, akhirnya dia berjaya menghabiskan sebuah Al-Quran di Hassan. Baru dia nampak, Ya Allah, kita yang hidup ni bapa ayat kisah kisah Al Quran kita apa Al-Quran yang mata boleh tengoklah Al-Quran asalnya sebab duta itu Allah Taala bagi kat dia sebuah Al-Quran nah, ha dalam hati kat tuan ha, ha. Kadang, kadang kita tak tahu apa yang Allah Taala nak berikan kepada kepada kita mata harus menjaga pandangan <coughs> pandangan jangan jadi perkara yang haram jangan tengok bangun pagi alhamdulillah Selamat dah tadi kita bangun pagi kan tak ada apa-apa datang majlis Sampai sebuah bar ni Dia tujuh lah. Selamat Mata kita Tak tengok benda haram Kali balik nak pergi mana pasar market Jaga Jaga Jangan tengok Boleh tahan lah Sampai sebuah barang kita boleh tahan Sampai pukul sebelum lepas Sampai petang lepas apa mana lepas Alhamdulillah Selamat mata kuhili Kan Haa Tak pahalah si pasal-pasal Terpandang Terpandang tak pahal Haa Jangan memandang Oh Istadnjad sekali tak pahal ke Tak kali kali terpandang tapi kalau memandang sekali pun tak boleh ha kalau memandang sekali tak boleh tapi kalau terpandang tak apa kali kali kedua di utama ha, memandang dah maknanya ha jangan melakukan apa abuse abuse hadis ni ha. yang haram eh ha, daga daripada pandangan yang haram yang kedua ha ni satu lagi perkara kita dewasa ambil mudahlah ha. pandang tak ni eh. memandang muslim dari pandangan yang iman Tengok dia datang pakai jubah-jubah soban kan. Ih, tak kena macam ni. Buang tabiak kau. Tak lama asalnya tu. Tengok seminggu, kata ni. seminggu habis kan. lah. Oh, ya, ya Allah. Satu-satunya kita doa. Alhamdulillah, dia buat perubahan. Nak ikut sungai. Mungkin dia didengar. Eh, apa selawat mana-mana kan. Tegak-tegak Balik-balik dia nak ikut sungai. Kan? Kita tu kiniat macam tu pula. Kan. Tak lama ni. Biasa yes, so, sebelum ni pun ramai macam tu Ha ha kan, ya, Allah, Allah. kan? Tandang dengan-tandang dengan yang Yang jina hmm, Tak boleh ke dan ditujukan kepada yang mendatangkan manfaat. Jadi mata kita kesian Jangan tak, tak pandang benda yang haram, duk buat apa? Sampai <tambil> terpejam juga. Tak kena tengok. Bila kena tengok, tengok kepada apa? Yang memberi manfaat iaitu ayatul ayatullah Bila sebut ayatullah ni bukan kata ayatullah diorang tu. Ha ni ayatullah ni, ayat-ayat al Allah. Tengok ayat Allah. Ayat Allah ada dua Oh, Ustaz lah, lah Ustaz. nak baca Al-Quran Tengok, Lain, Ustaz? tak tengok Ayat Allah ada dua Iaitu pertama Al-Quran dan Tun Sunnah Baca Al-Quran, baca Sunnah Tengok uh, Tadabur Tengok semua, Al-Quran dan Sunnah Dan kalau sesetengah tu Nak tengok apa lagi Ustaz, tengok Ayatul Kau ni Ayatul Kau ni Iaitu, eh, ni alam ni Tengok alam, tengok berlaku apa yang berlaku Kat MH370 kan, dengan teknologi yang model, canggih dan sebagainya, ingat? Kalau kita tengok silam barat kan, secara dia fokus, dia fokus apa? Ketelat kan, tengok silam apa? Enemy within the state lah kan? Oh, suksu-suk, suksu-sukar. Oh, canggih lah ya, macam tu. Sekarang ni, bila kita perlukan, mana dia? Semua nampak. Jadi, tak boleh nak dekat. Ramak dah lah. Kita putih, apa? Kita putih dan sebagainya kan? Oh, ada ada in apa namanya indistinct dalam ni. Tak boleh nak betul-betul identify. -betul, Kisah pagi semalam jumpa malam ah mungkin tergelam dah pun. Ah mungkin terlebih apa dekat mungkin dah terken tenggelam. Dia teraku fisial, dia tenggelam tu. Tak ada lagi. Ah, masih lagi dalam dalam pencarianlah. Ha? Kita pun tak tahu lah kita doakanlah ah uh, semoga apa Allah uh, Taala mudahkan uh, pertemuan dia dengan <tuh> Ha, jangan guna buah kelapa sudah. Ha lah. Dudung buah kelapa pula kan? <laughs> Habis semua. Ha, ada Faudil dah kata kami saja. Duduk tu dia nampak. Duduk bawah kat kami buah hati buah apa tengok tahyul puruk-purukan. Poro, kan. Qul yaqin guna salah lawak Itu yang spoiler tu. Satu kecemar dah agama sebab guna yasin dengan apa selawat so tu tu pakai kongkok pula kongkok tu macam apa form lain ha tu pun moh tu noh moh tapi dia buat tak tak boleh ingat pula kongkok tu noh tapi satu yang saya rasa bagus baguslah tentang datuk ni confident dia kita kena belajar macam mana boleh dapat confident yang macam tu oh dia teruk betul kan tapi bila ditanya wartawan kan tuan nampak apa? saya tuan nampak apa? nampak sedih dan gelap Look oh, confident, pedih dekat buluh kan Nampak apa? Gelap dan becik ya. Tapi confident dia jawab tu. Oh. Aku kena belajar. Macam mana nak dapat confident lah? yang macam tu? Sampai sampur aku. Bagi bagi laptop sampai dapat aku. <tosan> Allah akbar <tosan> yang ni tak nama mumpak orang kan sebab apa memang dah ada dalam YouTube taklah <laughs> taklah apa lah benda dia bukan dapat kalau dia pun dah tahu dah orang kata-kata semua sini kan nah ayat ah, itu so ni alamat tengok alam tengok bontok kan saya ada imo WhatsApp eh. dia sangkat link point imo WhatsApp dia cakap bentuk kata-kata lah dia buat dalam post kata-kata ya dia kata dia kata apa dan kata-kata tu dia kata kalau Kalaulah sebegini besar dan sebegini sanggih teknologi, kita tak mampu cari. Bagaimana di akhirat kelak, kita nak cari orang yang kita buat zalim untuk meminta maaf keadaannya? Oh tuan keadaannya. Kalau tak macam dunia yang saya teknologi canggih, saya tak cari. Nanti kita dalam pada manusia semua dibangkitkan dari nama Nabi Adam pada hari Jambat. Jika kita dekat kita ni orang yang kita buat zalim tak minta maaf pada dia. Saya suruh dia usahkan. Tapi jangan buat kau ha? buat zalim. Kalau so, nak buat juga buat kat diri sendiri sendiri. Tak <gur> ada cari. Ha, dia kata galak kan? Tak ada. Tak saya tak boleh nak buat. Saya tak, buat zalim juga buat, buat kat diri sendiri. Saya apa pengikat dia jangan buat zalim kat kat orang. Maksudnya. Ha, ayat sekarang ni alamat. Dia macam kata-kata alamat ni <tuh> <tuh> <tuh> Alamiah ayat, ayat ayat inna fi kalifatamawti walar dalam kejadian langit dan bumi waktu lahir lewat nihat kesukaran malam dan siang la ayatin tanda tanda liulil albab oh, ni dapat nama sekolah uli albab tu, ha? Maksud dia kepada orang orang yang ber, berfikir uli albab ni orang orang yang berakal dan menggunakan ha? akalnya ayat di sini kata tanda tanda, -tanda. Tanda-tanda ni ha, Dia ada dua Satu dalam bentuk uh, Direct Satu dalam bentuk simbol Quran hadis Tuan-tuan baca Direct Dia bawa sesuatu kepada Allah. Allah Tapi alam ni Dia dalam bentuk simbol Simbol dia bawa kepada Allah Tapi Kalau tuan fikir tak sampai. Dia tampak Sebab tu dia kata Kenapa kena, kamu kena renung Fikir baru Bawa kepada Allah Dia macam ayatnya apa? Ayat ni Alam Alamat Ayat Alam Alamat Alamat apa? Apa? Adres. Alamat apa? Address. Alamat. Address lah. Eh, itu apa Kocok nak hantar surat kan? Kocok nak hantar surat. Kocok ambil surat. Kocok seli alamat. Kocok seli alamat. Osman mai, Osman datang. Ambil surat. Dia akan bawa surat ni. Kepada the owner of the address. Alam ni. Dia alamat. Kita tengok alamat. Dia bawa kita. Kepada the owner of the alam. alamat. Alamat. Siapa owner dia? Iaitu alamat. Allah Kaki dalam bentuk cimbul Kamu tak kecil tak nampak Nak ditutup dengan cekor ni Kalau kita nak pergi Kata-kata nak sebarang barang nak tip contoh dia Contoh pergi Kita modifat Dia punya uh, Example dia tu Contoh nak pergi perling kata sampai tak ada Ada empat Simpan empat Kat tengah, -tengah Kalau sampai ada simpan empat Satu Menghala ke mana? Ke Jisra Kat tengah satu lagi Kat pola perling Satu lagi nak pergi Tengah Satu lagi tani. Tengah-tengah simpan empat tu ada roundabout roundabout round ha, bulatan kan ha. ha. jadi kita tengah-tengah ni imejanasi lah imagine lah ha. ha. jangan sekejap sekejap lensong macam kita tak nak dia usah kan ni imagine dia dia buat satu binaan besar binaan besar ceku besar dengan empat tangan penduduk empat arah katanya satu tu arah katanya dia buat besok dengan empat tangan penduduk empat arah cantik sekejap binaan ni kan ada pokok bunga, ada batu buah Warna-warna, ada lampu-lampu, ada air pancut. Jadi, bila kita imagine juga, bawa peta, puteri kata, Abang-abang, berhenti je, Abang, nak tengoknya, Abang, cantiknya, Abang, berhenti. Berhenti, berhenti, bukan kita saja, ramai orang berhenti, tengok. Lala-sakan nakarik kan, tadi daripada tengah hari, sampai nakarik, Kita tanya, puteri kita, kita ni, sebenarnya nak pergi mana? Terlupa destinasi kita, contohnya, satu dunia. Tu dunia orang tergesa. Sebaliknya tunjuk arah kepada Allah, tapi disebabkan dia terlangkau. Cantik kita semua tersembul, kita semua takut. Lelah kita terlupa. Hey, you are on journey with certain direction. Iaitu okay, akhir, -akhirah. Tetapi disebabkan dalam itu simpul, asalnya lama yang terpukau, terhenti. Ah, ah, takut takut dengan kecakapan dunia orang tergesa. Sebaliknya dia tunjuk kepada Allah, tapi dunia ni tidak dapat jemput ni. Dia tunjuk macam ni. Dia pada Allah satu sahaja. Tak lagi tunjuk kat diri dia. Look at me. I'm very beautiful. Tetapi sepatutnya saya tunjuk kepada tuan punya adres ha? dia itu Allah SWT. Ha? Ulil Al-Ba'ad. Kalau tak fikir, tak nampak. Ni, tak Yang baik kepada Allah SWT. Yang baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya dengan al baad baad baad baad baad baad baad